Ilia a lélegzetét visszafojtva vezette az ecsetet a majdani vörös személyek között. Jó, sóhajtott meg könnyebbülten egy idő után. Most már nem kell néznie a paraván sarkát. Persze a fejét, ha lehet, még ne nagyon mozgassa, és természetesen újra beszélgethetünk. Boszorkányosan dolgozik maga, drága Élia Jefimovics, mondta elismerő hangsúlya Muszorszkii. Honnan tudja, amikor nem is látja, mit csinálok? kérdezte Ilja. Újra a kraplakkos ecsettel táncolt az arcvonásain, főleg a szemek környékén. Ha felnéz, észrevehette volna, milyen zavarönti el Muszorszki arcát. Ányecska azonban figyelt, és mindent, vagy úgy vélte, hogy mindent leolvasott szeretett betege arcáról. Ez hát a titok. A képből sejtette. Ez izgatja. Ez zavarja ezt a drága embert. De akkor meg hogyan tud ilyen kedvesen és hosszan beszélgetni Ilja Jefimovicsal? Anyecska nem tudta megfejteni a talányt, és ezért még jobban haragudott a festőre. Megmondja. Igen, megmondja a doktor úrnak, hogy ez az oka mindennek. Lehet, hogy a doktor úr sem hisz majd neki, de ő akkor is elmondja. Hát, látni valóban nem láttam, azaz látom, helyesbített Muszorszki. De nekem elég bizonyíték, hogy az előbb azt mondta, egy pillanat, vagyis pontosan néhány pillanatot mondott. Én pedig még csak ott tartottam, hogy lelkileg felkészítsem magam ezekre a pillanatokra, amikor nyugton kell maradnom, és ön már is megadta a felmentést, tehát, hogy újra mozoghatok és beszélhetek. Ebből következtettem és azt hiszem jogosan a boszorkányos gyorsaságra. Mikor így, mikor úgy, válaszolta Illya. Az igazság az, hogy néha valóban nagyon gyorsan kell dolgozni, ha nem akarjuk elszalasztani azt a pillanatot, amikor végérvényes tökéletességgel, legalábbis akkor úgy érezzük, valóban úgy, de mondjuk talán szerényebben, amikor megsejtettünk vagy megláttunk valamit, amit azonnal rögzíteni kell, mert minden másodperc késlekedés pótolhatatlan veszteség. Akkor persze, hogy igyekszik az ember gyorsan dolgozni. A másik pedig az, hogy én mindig tekintettel próbálok lenni a modelljeimre. Nem csak az olyan kiválóságokra, mint ön, hanem akkor is, amikor megkérem valamelyik kedves barátomat, ismerősömet, hogy segítsen a jelenlétével, a vonásaival megteremteni történelmi képeim egyik-másik figuráját. Mert igaz, hogy fényképeket, meg mindenféle más segédeszközt is használok az ilyen kompozícióimhoz. Régi ruhákat, vagy csak egy darab odavetett kelmét, aminek a színe izgat, azután kardokat, sisakokat. De szívesebben dolgozom élő modellel, mint fényképpel. A fénykép ugyan tökéletesen rögzít egy adott pillanatot, de éppen ez a tökéletessége korlátozza érvényét. De kár ezt önnek magyaráznom, aki egy másik művészetben olyan zseniális gazdagsággal, olyan sok vonással rajzolja meg figuráit. Tudja pontosan, hogy mit értek a fénykép korlátain. Persze, persze, helyeselt Muszorszki. De a zseniális szót visszautasítom. Nem szeretem. Vagy inkább nem értem. Véleményem szerint értelmes és ügyes lenni éppen elég szép dolog. Semmi okom rá, hogy ne szeressem az embereket, ne kívánjam a javukat. Ezért aztán tehetségemhez mérten elbeszélgetek velük, és ha a beszédem az ember szívéig és agyáig hatott, akkor megtettem a dolgomat. De a műfei, a zenéje Magyest Petrovics, tiltakozott Ilya. Ön folyton csak a beszédet, a beszélgetést említi. Muszorszki elégedetten kuncogott. Hát még mindig nem ért engem az első orosz festő. Én a műveimet nevezem az emberekkel való beszélgetésnek. Azt a kis részletet, amit az élet nekem adott, zenei formákban fejezem ki azok számára, akik kedvesek nekem. A műveimmel elbeszélgetek velük, a magam benyomásairól. És ha az Isten éltetés erőt ad, lesz még beszélgetés. Persze, ez még mind csak óhaj, mert még nincs meg. De meg kell lennie. Öklével a szék karfájára csapott és felkiáltott. Rettenetes! Ilja összerezzent. M micsoda a rettenetes? Rosszul érzi magát? Bántja valami? Muszorszki bocsánatkérő kérő mozdulatot tett. Nincs semmi bajom, igazán nem akartam megijeszteni. De bánt és bosszant valami, és ezt rettenetesnek tartom. Mire gondol? A hová csinál kész, a szorocsín kész. illetve rajta kapott kis diákként pislogott iljára, illetve csak pár taktus hiányzik belőlük. A hangszerelésük pedig már másfajta munka. De ha ez így van, akkor végképp nem értem, szólt közbe Ilja. Én, ha már annyira vagyok egy képpel, mint ahol öntart állítása szerint ezzel a két művével, Muszorszky türelmetlenül legyintett. Most nem róluk beszélek, hanem a távolabbiakról. Hiszen mondtam, hogy még csak óhaj, még nincs meg de meg kell lennie. És éppen ez a rettenetes, pedig azért rettenetes, mert ami nincs, az lehetséges is, meg nem is, mivel önmagában még nem létezik. És éppen ahhoz kell roppant erő és bátorság, hogy a nem létből előbányásszuk, kicsákányozzuk, véres verejtékkel a való világra állítsuk. Hogy a lehet is, meg nem is adott tényéből. Csak az egyik oldal maradjon meg. Még hozzá a lehet is. Tehát az, hogy megszülessen. Ilja együttérzően bólintott. Ismerem ezt az állapotot, és ezért megértem. Persze azt is tudom, hogy ez nem sokat ér. De az előbb azt mondta, hogy az én kozákjaim, a készülő munkám fellelkesítette, és ez erőt adott önnek. Ez azt jelenteni, hogy aminek meg kell lennie, az valami ehhez hasonló. Igen, igen. Muszorszki élénken magyarázni kezdett. Én is a kozákokra gondolok, bár nem azokra, akik ott is akkor dicsőségben éltek Horticia szigetén Ami az én fejemben motoszkál, az ugyanolyan hősi. Csak nem mentes bizonyos tragikus, nagyon tragikus végkifejlettől. Jobban mondva, két dolog is izgat. Hogy úgy mondjam, ikeropera lenne. Ugyanaz a nagyszerű tűzvész, csak hogy a fénye másként esik a történet szereplőire, még ha a lángja így is, úgy is perzsel. Egy lélegzetvételnyi időre elhallgatott, azután higgadtabb hangon folytatta. Tudja, kedves barátom, Ezekben a szörnyű években, amikor itt, Babilon fölött a legtöbbször olyan az ég volt, mintha szürkés kék rendőrnadrágok fednék, persze, hogy az ember más korokra gondol. Valamikor, van annak már tíz éve is, világosan megláttam. Az én feladatom a múltat megmutatni a jelenben. Azóta sem igen tértem elettől, csak sokkal keserűbb lettem. Megértettem, felismertem, hogy ez az ország olyan növényeket terem, amelyeket önmaga sem ismer, mert nincs rájuk szüksége. Legalábbis a hatalomnak nincs rá szüksége, az nem ismeri. Oroszországban van művészet, de a művészet luxuscikk. Higgy el, nem vagyok elfogult. Nem csak a zenéről beszélek. Én minden művészetet szeretek, és azt gondolom valamennyire meg is értem a többi művészetet. Csak azután újra és újra elkeserít az értetlenség, az önszeretet, a hivatalos aljasság. Mert ha itt Babilonban az oszlásnak indult holtestek alkott a talajon, néha-néha felragyog egy értelmes gondolat. Ott belül forni kezd valami, és felébred a félálomban lévő összorosz művészet. Elhallgatott, legyintett. Az orosz művészet ma olyan, mint a megriasztott veréb. Nem merik kibeszélni magát. Vagy ha mégis felrepül, fel, fel a felhők fölé, hogy költőhöz méltóan fejezzem ki magam, akkor ott is marad a felhőkön. Rájuk telepszik, sőt, el is alszik. Ha meg a völgynek tart, látja ismét csak a költői hasonlat, akkor, és ez már egyáltalán nem költői. Csak a szatócsboltig jut el. És jelentéktelen kis érdekek között vájkál, melyek senki számára sem érdekesek. Nem tud elszakadni az álomszuszék a saját zászlójától, és hajbókol, ahogy rég megszokta. Ahogy az urak parancsolják! Az utolsó mondatot utánozhatatlan hangsúlyjal félig énekelte. Élje számára egy szempillantás alatt címpaddá varázsolva ezt a fehér falu, ridegségében oly szomorú nagyszobát. Valahol, valamikor majd egy címpadon, hogy ezt egy jövendőzenedrámájában ezt énekli. Vagy hogy inkább az ő kedves szavánál maradjunk, igazította ki gyorsan magát írjá, ezt mondja az egyik figura, szerepének és a helyzetnek tökéletesen megfelelve. Ahogy az urak parancsolják. És nem mondhatja másként. Csak így. Mert ez a csodálatos ember valóban megalkotta azt, amiről állandóan beszél, ami most is minden gondolatát leköti. Nincs többé határ beszéd és ének között. Ez a sokat gyötrődött nagy muzsikus megalkotta a lehetetlent. A hidat, a leghétköznapi próza és az emelkedett dallam között. Olyan egyszerű. És mégis, akad-e valaki, aki nem hogy utána csinálni lenne képes, hanem csupán megérteni teljes jelentőségében ezt a hatalmas tettet? Muszorszki elszakadta maga talált a dallamtól, ami színpadi létre emelte a szatúcsok, pincérek és minden más hajbúkolók naponta számtalanszor ismétlődő mondatát. És valami más énekelt már. Éljának olyan ismerős volt a dallam, hogy nem félt megkérdezni. Ugye, ezt már hallottam? már mint ezt a második dallamot. Persze, vágtará Muszorszki. A mi kedves brigadérosunk melódiája ez. Az alvó hercegnő kezdődik így. Tudja, az igazán jól sikerült szép románca. Alszik, alszik, senki sem tudja, Mikor számára az ébredés órája. Abba hagyta az éneklést és dühösen felhorkant. – Alszik, alszik! Kétszer mondtam én is, ahogy a drága Dragobír írta, pedig így nagyon ostobán hangzik. – Micsoda vén álomszuszék! Mintha erősítgetni kellene, hogy alszik, alszik! – Ó, hányszor kértem rá a brigadéros professzor urat, akit a kémia úgy látszik mégis jobban édesget, mint a muzika, hogy törölje az egyiket. De ragaszkodott mind a kettőhöz, mintha egy nem is volna elég. Sőt, még az is sok. Felébredni. Felébredni kellene már. Sőt, attól rettegek sokszor már késő is. Lemaradunk. Pedig mennyi tehetséges emberünk van? Vagyis volna. De valójában ez sem. Elhallgatott. És Illya nem törte meg a csendet. Fáradtságot érzett. Olmos letaglózott fáradtságot. Nem. Nem lehetek beteg, nyomta el feltörő aggodalmát. Nincs, nem lehet semmi bajom. Csak ez az elviselhetőnél sokkal nagyobb feszültség. Nem lehet nem odafigyelni Muszorszkij szabaira, amelyek mögött a gondolatok, látszólagos zavarosságuk ellenére kérlelhetetlen következetességgel feszülnek. Rázúdulnak az emberre, és mint a régi, oly sokszor idézett hasonlatban, Húz, rudas! Húz! Arra ösztökélik az embert, hogy a nyomukba eredjen! Vagy a világosságra húzza őket! A hétköznapi, mindenki által érthető logika fényére! A kraplakkos ecset, a sok éves rutin biztonságával, hol itt, hol ott szakította meg imbolygó röptét, hogy a vászonhoz érjen! És Ilja legbelül úgy érezte, hogy ő, Ilja Jefimovics Repin, az első orosz festő, már alig képes követni Muszharszki gondolatait. Ugyanakkor tudta, egyetlen szavát sem volna szabad elveszíteni, mert fontosak, végtelenül fontosak ezek a gondolatok. Nem csak neki hanem az egész orosz művészetnek. Vladimir Vasiljevics mellett már lassan két évtizede hozzáedződött a véget nem érő, soha nem lezárható vitákhoz. Valójában nem is viták voltak ezek, hanem Vladimir Vasiljevics zengő hangon előadott ellentmondás nem tűrő kinyilatkoztatásai. De ez más. Vladimir Vasiljevicre legfeljebb dühös volt, mert nem lehetett neki ellentmondani mert egyszerűen nem nyílt lehetősége közbeszólni. Azután a harag elszállt, és napok múltával visszagondolva a heves szavakra, lassan-lassan kikristályosodott valami értelmes mag, amiért érdemes volt dühöngeni és eltűrni Vladimir Vasiljevics elviselhetetlen vita stílusát. Azután a következő alkalommal újra kezdődött az egész, és Ilja azon kapta magát, hogy bármennyire is visszajog ezektől az összecsapásoktól, Valójában kívánja őket. Ha elmaradnának, nélkülük nem lenne teljes a világ. Különös, gondolta Ilja, hogy Vladimir Vasziljevic jutott az eszembe. Talán menekülés, hogy ne kelljen Mogyesz Petrovicsra figyelnem. Ugyanakkor a kép nagyszerűen halad. Lehetséges, hogy ez a rendkívüli ember éppen azzal ösztönöz, hogy így kifáraszt gondolatainak áradásával. Húzz, rudas! Húzz! Akármit mond, ez a végső értelem és eredmény. Ez igazolja a kép, ahogyan őt a zenéje. Ezt a látszólag szörnyűségesen zavaros szózuhatagot. Amihez úgy látszik, én gyenge vagyok. De még ha ennyire kimerít és felkavar is, hogy visszakívánod Stassob dörgő intelmeit, Türnöd kell. A kép érdekében. Letette az ecsetet, felállt. Muszolszki csodálkozva kapta fel a fejét. Miért hagyja abba? Megint rosszul viselkedtem? Nem, dehogy. Csak egy kicsit kinyújtóztatom a derekam. Nyugtatta meg Ilja, azután az ápolónőhöz fordult: Nem tudom, kedves Anna Jegorovna, kérhetek egy csészete át én is?-Ó, miért nem mondta már hamarabb válaszolt Muszolszki az ápolónő helyett Igazán nagyon udvariatlanok vagyunk, hogy nem kérdeztük meg önt akkor, amikor én teáztam de arra gondoltam, hogy bizonyára reggelizett. Természetesen reggeliztem. És eddig eszembe sem jutott a tea. De most megszomjaztam, és. Anna Jegorovna felállt és kifelé indult. Már is hozom, Irja Jefimovics, és ha máskor is megkínálhatom, csak szóljon. A hangjában nem volt semmi dallam. Köszönöm a kedvességét, biccentett udvariasan Ilja. Az ápolónő gyors léptei azonban, már a paravánok mögött kopogtak az ajtó irányába. Ilya járkálni kezdett az ágytól végig a szoba egész szélességében a két ablak előtt. Muszorszki tekintete egy pillanatra sem engedte el. Miért ingerült? érdeklődött aggódva. A lát? kérdezte vissza Ilya. Igen, ingerültnek, vagyis inkább nyugtalannak. Én nem tudok szabadulni a lelkifurdalástól, hogy ennek én vagyok az oka. Mégis csak tettem vagy mondtam valamit, ami megbántotta önt, hiába titkolja. Illia kétségbe esett a lehetőségtől, hogy most még azt is kénytelen esetleg megmagyarázni Muszorszkijnak, amit maga sem ért. Azt a tapintatlanságot pedig nem vághatja a fejéhez, hogy az állandó fecsegés idegesíti. Mert amit mond Muszorszkij, az nem fecsegés. Éppen azzal nyugtalanítja, hogy fontos és komoly. Hogy nehezen követhető, az csak az ő ostobaságát bizonyítja. Szó sincs ilyesmiről. Amit mond, az nagyon érdekes. Nem bántott meg semmivel, és a munkánk is jól halad. Hirtelen megállt a karosszék előtt. Nem akarja látni, hol tartunk? Most már úgy érzem, nyugodtan megmutathatom a képet. Musorski arcán árnyék suhant át. Nem, inkább nem, drága Ilja Jefimovics. Tegnap óta beláttam, hogy igaza van. Majd. Majd a kézképet. Arra persze nagyon-nagyon várok. -nagyon De mindent kerülni szeretnék, ami ellenkezik az ön akaratával. De hiszen most én ajánlottam csodálkozott Ilja. Nem, ne haragudjon, de nem tudom, hogy őszintén mondta-e, vagy udvariasságból. Ezért erős leszek, legyűröm a kíváncsiságot, egyre gyorsabban beszélt. És megvárom, igen, megvárom a kézképet. Ilja vállat vont, újra sétálni kezdett. Ahogy óhajtja. Egyébként valószínűleg igaza van, Magyesz Petrovics. Talán valóban jobb, ha csak a kézképet nézi meg. Elhallgatott. Azután hirtelen felnevetett. Hiszen még azt is félre lehet érteni. Láttam Muszorszki arcán a megbántódást, ezért tovább beszélt. Nem, nem a Sofiára gondolok, nincs semmi keserűségben nem. Egy régi eset jutott eszembe, amit nem hiszem, hogy elmeséltem önnek, pedig érdemes. Azután azt is elmondom, hogy melyik gondolata juttatta eszembe. Leült. Újra kezébe vette az ecsetet, a palettán az okker és a kraplak keverékéhez hígítót tett. A volgai hajóvontatókat ön jól ismeri, soha nem felejtem el elismerő szavait, amelyekkel egyik hozzámírt írt levelében illette. Nos, az tény, hogy a siker ellenére nagyon sok különböző véleményt hallottam róla. A liberálisok hozannáztak, a konzervatívok gyalázták. A híre pedig terjedt. Olyanok is beszéltek róla, akik nem is látták, és azok ilyesmiket mondtak nekem. Ó, persze, maga az a híres ember, hallottuk, hallottuk, ön lefestett valami halászokat. Hogy is ne, nagy port vert fel a dolog. Muszorszki nevetett. Halászokat? De a legszebb kritikát, amit most el akarok önnek mondani, folytatta Élija újra a vásznón dolgozva, Zelenoj közlekedésügyi minisztertől kaptam. Hogyan? Hol találkozott vele? Ez jóval a kép elkészülte után történt, amikor már Párizsban voltam. Időről időre illett ellátogatnom nekem is, mint a többi ösztöndíjasnak, Alexej Petrovics Bogolyubov műtermébe, hiszen ő rá, a képzőművészeti akadémia érdemes professzorára bízták a mi felügyeletünket. Nos, ott találkoztam ő excellenciájával aki azonnal nekem támadt. De mi köze a közlekedés ügyi miniszternek? Mindjárt elmondom. A miniszter nagyon dühös volt, és azt kiabálta. Az Isten szerelmére mi az ördög vette rá, hogy ezt az ostoba képet megfesse? Ön orosz? Hát nem szégyeli magát. Hiszen ezt az özönvíz előtti szállítási módszert én már úgy szólván kiküszöböltem. Rövidesen már az emlékét is elfelejtjük. Maga pedig képet fest róla, elviszi a bécsi világkiállításra, is. úgy gondolom, arról ábrándozik, hogy akad majd valami ostoba gazdag ember, aki megveszi ezeket a mi bocskoros gorilláinkat. Óriási, nevetett Musszorszki. Óriási. Azután a miniszter a szegény megrökönyödött Boguljubovhoz fordult, és így folytatta. Kedves Alexej Petrovics, legalább ön beszélne a lelkükre ezeknek a mi ösztöndíjas urainknak, hogyha már a kormány tartja előket. Legalább legyenek egy kicsit jobb hazafiak, és ne állítsák ki rongyos kapcáikat Európa szeme láttára a világkiállításokon. Muszorszki a könnyeit törölgette, úgy nevetett. <gül> és ön, a bocskoros gorillák festője, mit tudott válaszolni a miniszter úrnak? A furcsa az, hogy semmit. Nem volt szívem zavarba hozni. Különösen bogul velőtt. Aki révéne történet, illetve a válaszom, villámgyorsan hazakerült volna. És akkor ez a szegény miniszter nagyon kellemetlenül érezte volna magát. Miért? Mert azt mondta, azon ábrándozom, hogy akad valami ostoba ember, aki megveszi. És ez miért volt hiba? A miniszter úr nem ismerte a kép történetét. Alig, hogy visszatértünk a volgáról, sírjajevóból, az akadémián Iszejev és Cserkaszov, aki akkor még csak inspektor volt, beharangozták Vladimir Alekszandrovics nagyhercegnek, aki azokban az években az akadémia alelnöke volt, hogy én milyen nagyszerű dolgokat hoztam haza a volgáról. Túlzott bizalom volt ezettől a két derék embertől, hiszen nem is látták még a vázlataimat. Vladimir Alekszándrovics megnézte őket, emlékszem, Cserkaszob ötlete volt, hogy az összes tanulmányomat, vázlatomat és rajzomat a tanácsterem padlójára teregessük ki, egymás mellé. És az első munkám, amelyik felkeltette a nagyherceg érdeklődését, éppen a hajóvontatók volt. Ezt mindjárt dolgozza ki az én számomra. Mondta arra, kis semmi kartonlapra mutatva, amelyen bevallom, számomra még meglehetősen gyatrán voltak kidolgozva az egyes figurák. Tehát már vázlat korában akadt egy olyan ostoba, gazdag ember. Értem már, bólogatott Muszorszki. A szegény miniszter halálra vált volna ilyettében, hogy kire mondta. Úgy van. És tudja, az az érdekes, hogy Vladimir Alekszandrovics őszintén szereti ezt a képet. Ott lóg a illetve ott lógna, de ahogyan panaszosan mondja nekem, unosuntalan elkérik tőle a képet különböző európai kiállításokra, úgyhogy többnyire üresen ásít a fal. Miért nem festi meg neki még egyszer? kérdezte Muszarski. Már felajánlottam, de azt mondta, hogy az nem lenne ugyanaz, és ebben tökéletesen igaza van. Ezek az alakok már személyes ismerősei, ahogyan én meséltem neki egykori modelljeimről. Kányin, a felfüggesztett pap, Zotov, a katona, a nyizsegorodi ökölvívó, vagy Kányin után mindkettőn kedvence a türelmetlenkedő kis kamasz, aki okosabb valamennyi társánál. A történet valóban nagyszerű, és én csak irigy a képzőművészeket Vladimir Alexandrovicsért. Ami pedig a derék minisztert illeti. Erről eszembe jut az én esetem a pap Amikor azért küldte a lipcsében kinyomtatott példányokat a vámtisztviselő a cenzúrára, mert latin szavakat olvasott a szövegben. Következésképpen ez vallási dolog, tehát a cenzúra elé tartozik. És hiába magyaráztam annak az ilyet hivatalnoknak, hiába próbáltam megnyugtatni, hogy ez a szöveg nem más, mint a latin grammatikából vett ragozási kivételek sora, amelyeket irányadó személyiségek már átnéztek, ellenőriztek, átrágtak és átfőztek, tehát jóvá is hagytak. Nem és nem. Persze az első dühöngésen túl rájöttem, hogy valójában örülnöm kell szegény dalom megkurcoltatásának. Addig a cenzúra nem törődött a zenészekkel. Ami a papnövendékkel történt, az azt bizonyítja, hogy a zenészek az erdei bokrok fülemüléből és a holdvilág rajongóiból az emberi társadalom tagjává lettek, legalábbis a vámhivatalnokok és rajtuk keresztül a cenzúra szemében. Ugye milyen hatalmas előrelépés? Csak az ilyen meghurcolás nem hiszem, hogy kedvez a tehetségnek adkozott Ilia. Kedvét szegi az embernek. Nem, szó sincs róla. Én minél nagyobb ellenállásba ütközöm, annál nagyobb nekiszánással vagyok képes harcolni. Micsoda tehetség az, akinek bármi kedvét szegeti? Nem, kedves Ilia Jefimovics, ezzel nem tudok egyet érteni. Egyszerűen nincs jogunk hozzá, hogy bármi is kedvünket szegje. Megint csak messzebről kell kezdenem, és közben megint csak eljutunk oda, amit már mondtam, hogy a mi feladatunk nem kötelességünk a múltat megmutatni a jelenben. De látja? Vágott a szavába írja. Éppen erről akartam kérdezni. Mert a történetet a miniszterrel, akármilyen nyilvánvaló ostobaság volt az, amit mondott, önnek ez a gondolata juttatta eszembe. Hogy jogunk van-e a múltról? Csak a múltról. Muszorszki olyan határozottan emelte fel a kezét, hogy Ilja engedelmesen elhallgatott. Ez az a kérdés, amit még az olyan nagyszerű, tehetségű emberek, mint amilyen ön is, könnyen félreérthetnek, és sajnos félre is értik. Vagyis nem értik. Mondjuk csak ki ilyen egyszerűen. Ezt kellett megmagyaráznom, nem is olyan régen, még egy olyan érett, nagyszerű költőnek is, mint amilyen Arsenyi Golenyicev kutuzovra gondol, kérdezte Ilia. Igen, őre, az én legkedvesebb barátomra, akinél jobban az én legbelsőbb valómat senki nem ismeri. És mert szívesebben kontárkodom bele az irodalomba, amihez mégiscsak valamivel jobban értek, mint a festészethez vagy a szobrászathoz, maradjunk talán az előbbinél. Remélem, így is megértjük egymást. De nem zavarom a munkáját egy hosszabb eszmefuttatással? Ne feledje, mondta Élia, én kértem rá, hogy fejtse ki ezt a gondolatot. A kraplak különböző erősségű árnyalatai egyre gazdagabbá tették az arc színeit a előbbi a nyomtalanul eltűnt. Ha lesz rá ideje, még egyszer visszatér majd a hajhoz és a szakáll legsötétebb tömött foltjához. De egyelőre csak bontakozzon ki az arc minél jobban. Ha ilyen engedelmesen simul a keze alá a munka, vétek volna megszakítani csak azért, hogy arányosan dolgozza ki a kép egyes részleteit. Moszorszky hallgatott egy ideig, mielőtt megszólalt volna. Az a véleményem, hogy a mi időnkben a történelem tanulmányozását és annak művészi formában való átadását követeli mind a művész alkotó ösztöne, mind az orosz társadalom. Ez megint egy olyan állítás, ami bizonyításra szorul, hümmögte írja. Bár magam is nagyon kívánom ezt a bizonyítást, éppen például a kozákjaim miatt. Rögtön megkapja ha türelmesen végig hallgat. Muszorszki hátradőlt, kényelmesebb ülést keresve a fotelben. Ennyi mozgást engedélyez az első orosz festő? Ha valami zavar a munkámban, majd szólok. Nos, akkor figyeljen! Nem tudom, emlékszik-e még? Egyszer valami olyasmit írtam önnek egyik levelemben Párizsba, hogy az egész valóság kimeríthetetlen bányája az orosz nép élete. Csak ássad fel, rátalálsz a valóságra, ha igazi művész vagy. És a fekete föld erejét akkor érzi igazán az ember, amikor egészen mélyen válj bele. Emlékszem erre a gondolatára, nagyon megfogott már akkor is. Igen ám, de a fekete földbe belehasítanak, illetve belehasítottak olyan eszközzel is, ami idegen volt számára. Talán egyetért velem, ha azt mondom, hogy a 17. század végén valóban ilyen idegen szerszámmal szántották felszülő hazánkat, úgyhogy hirtelennyében nem is eszmélt rá, vajon mivel vájkálnak benne, és hogyan jutott napvilágra, hogyan jutott levegőhöz a fekete föld. Mikor pedig megismerte szegényke a különféle valóságos és titkos tanácsosokat, azok azt sem engedték meg a szenvedőnek, hogy feleszmélyen, és gondolkodjon rajta, mi is történik ővele. Azután, sőt, ezzel egy időben pedig jött az erőszak. Kivégeztek tudatlan, elnyomott embereket. Illyát annyira magával ragadta Muszorzki gondolatmenete, hogy kis híján közbeszólt, most is vér fog folyni. Iszonyú lesz a megtorlás azért, ami tegnap előtt történt. Csak a nagy, a döntő különbség az, hogy ezúttal nem tudatlan emberek cselekedtek. Az elnyomott mellé most a hős, a vértanú jelző illik. Már vannak, akik egész életüket a zsarnokság elleni harcnak szentelték. Nem is kevesen. És talán... Talán... Azután eszébe jutott az orvos kérése, és bosszúsan lenyelte, amit mondani akart. Ne feledje, hogy a kormányszék még most is működik. A nyomozási eljárás ma is olyan, mint a prikáz idején. Folytatta Muszorszky olyan szenvedélyes indulattal, hogy kifogyott a levegője. Kísérteties, gondolta Ilja. Nem tud semmit, és mégis úgy beszél, mintha a tegnap előtti esemény következményeit latolgatná. Valóban, a nyomozás már bizonyosan elkezdődött. Néhány nap, és megtelnek a Péter Pál előtt pincéi. Csak az idő múlt, drága uram. De a valóságos és titkos tanácsosok most sem engedik a fekete földet levegőhöz. Ért engem, ugye? Előre haladtunk, mondják. Hazugság! Ön is jól tudja, hogy ugyanott vagyunk. Előre Előrehajolt, és különös hangsúlyjal egyenként nyomta meg a szavakat. A papír haladt. A könyv haladt. Mi ugyanott vagyunk. Amíg a nép nem ellenőrizheti a saját szemével, mit főznek neki. Amíg nem érzi saját maga, hogy ezt vagy azt kell vele csinálni, ugyanott vagyunk. A sok garázda, aki jó tevőnek nevezteti magát, dicsőségben fürdik, okmányokkal erősíti a saját felmagasztalását, a nép pedig nyög. Elhallgatott. Azután fájdalmas hangon mondta maga elé: Igen, a nép csak nyög. És ha leítatják, hogy ne sóhajtozzon még inkább sóhajt. Nem? Ugyanott vagyunk, ahol voltunk újra felerősödött a hangja. Éljára mutatott Látja, Rudas uram! Ebből következik. És így olyan egyszerű és világos a mi feladatunk, a múltat megmutatni a jelenben. Hiszen minden szava, minden eseménye a mához szól. Életem fájdalmas büszkesége az, hogy ez olyan tökéletesen sikerült nekem a Borisban. Ennek köszönhetem, hogy olyan hamar levették a színház műsoráról. Meg akartak ölni ezzel. Mert fájt nekem ez az ajasság. Kegyetlenül fájt. De azután csak még nagyobb erőt adott ahhoz, hogy tovább küzdjek. Kifulladt. Liegett. Azután gúnyos könnyedséggel folytatta. Okosúri emberek azt mondják, hogy a mi kritikusainktól nem lehet kívánni, hogy ne szidjanak valakit. Mert először is azért van bennük hév, hogy üssék és piszkolják egész kritikus mi voltukkal, ha valahol valami újdonságot szimatolnak. Másodszor pedig azért, mert nekik, a kritikusoknak, semmi közük nincs a művészethez, és csak a soronkénti tiszteletdíjra való tekintettel szaggatják olyan hévvel, akibe végre belemarhatnak. Azután meg ezek a kritikusok, mint a csinovnyikok asszonyai, és mohók, mint a rozsomák. Inni is szeretnek, de egyébként jó emberek, amíg a falatot meg nem irídlik az embertől. Nagyon kevés rendes, hogy úgy mondjam, tisztességes ember van közöttük. Egy-kettő mindössze. A többiek mind arra törekszenek, hogy elnyomják az embereket. Ez már szokásuk, mert hagyja már a kritikusokat, szólt közbe Igazán kár őket egy ilyen gyönyörű tavaszi napon említeni. Inkább arról beszéljen, amit az előbb olyan röviden érintett csak. Arról az Iker operáról. Hogyan jutott erre a gondolatra? Muszorszki összeráncolta a szemöldökét. Nem szívesen hagyom a kritikusokat, mert meggyőződésem, hogy túlságosan is sok rosszat köszönhetünk nekik. De ha úgy akarja, kedves rudas uram, most akkor erről a szép tervről... Elhallgatott. Mosolyogba csóválta a fejét. Én már magam sem tudom, melyik volt előbb a kettő közül, de ebből is látszik, hogy valóban ikrek, még a gondolat születését tekintve is. harmadéve éve ősszel, amikor az a drága Árszenyi nekem ajánlotta a Vasili Suiszki-cár című drámáját, egyúttal azt is megírta nekem abban a levelében, hogy új dráma terve benne. A testőrségről. Pontosan mire gondolt? Kérdezte Ilya. Így, hogy testőrség nagyon tágan értelmezhető. Nos, talán tudja, kedves barátom, hogy a gárda Gárdahezred, amelynek egykor magam is szerény tisztecskéje voltam, nos, a gárda ezred gránátos századát hívják magától értetődő okoknál fogva testőrségnek. Ezt természetesen tudtam. De mik az -e ennek valamiféle tűzvészhez? Az a tűz, ami a testőrséget megperzselte, és amelyről árszenyí drámája szól, azaz szól majd, ha elkészül. Nos, azt a tüzet egy ember gyújtotta. Úgy hívták. Jamál Jan Pogacsov. Ilja a foga között szívta be a levegőt. Elismerés volt ebben a hangban. Csak később csatlakozott hozzá az aggodalom és a kétség, amit azután ki is mondott. Most énesem abba a hibába, hogy nem is a cím, hanem csupán téma alapján ítélkezem. De csupán ennyi ismeret birtokában két aggodalmam is támadt. Az egyik, ha Arsenyi Arkegevics a testőrség oldaláról nézve írja meg, hogy az ön találó hasonlatánál maradjak azt a tűzvészt, akkor köszönöm, én nem kérek belőle. Tudom, milyen szerepet játszott a gárda a felkelés levelésében. Lehet, hogy ez sokaknak tetszeni fog, de nekem... Ugyan, hova gondol, drága barátom? tiltakozott Muszorszki. Ha ön ezt tételezi fel az én Arsenyi barátomról, akkor nem ismeri eléggé, mint ahogyan valószínűnek tartom, hogy nem olvasta a műveit sem. Különben nem beszélne így. Ez igaz. Valószínűleg igazságtalanul gyanúsítottam meg Arsenyi Arkegyevicet. Hiszen nem lehetne az ön legmeghittebb barátja, ha úgy gondolkozna, mint ahogyan én azt feltételeztem. De akkor marad a másik aggodalom... Ez persze sokkal rukon szenvesebb számomra, de ugyanakkor jobban megnehezíti Árszanyi Árkagyevics, illetve az öndolgát, ha ugyan nem teszi lehetetlenni. Mire gondol? Ilja nem válaszolt azonnal. Kétségtelen, hogy iszonyú napok következnek. Nem csak erre a városra, de az egész birodalomra. Hiszen még a sikertelen merényletek után is az erőszaknak olyan hulláma borította el az életet, hogy az csak nem lehetetlenné vált. Igaz, éppen 80 esztendeje, szintén március elején volt az utolsó merénylet. És az is igaz, hogy a meggyilkolt első pálfia, első Sándor, a következő cár egyetértett a merénylettel. De azután Sándor öccse, Miklós, bátyjának halála után Sőt, természetes halálának tényétől függetlenül újdonsült cárként, mit tett a dekabristákkal. Az 1825-ös évszámot azóta is illik. Sőt, üdvös nem emlegetni bizonyos körökben. És bár Miklósnak, akinek később kezén ott száradt a 48-as forradalom hőseinek vére is, szintén természetes haláltoztott a sors, Fiat tegnap előtt ugyanúgy végezte, mint nyolc évtizeddel korábban a nagyapa. És ha még messzebbre tekintünk. Miért hallgatott el, kedves barátom? Nem tudja kellően megindokolni az aggodalmát? De, hogy ne, próbált Ilja visszazökenni a jelenbe. Az ördög vigye el a doktort, miért ígértem meg neki, hogy hallgatni fogok? A következő években legfeljebb az olyan operák kerülhetnek színpadra, mint Rimsky hópejhecskéje. Vagy még az sem, hiszen ideális államról álmodozik, ha jól értettem, amit Muszorszky mondott. Akkor meg miért nem mondja? Sürgette Muszorszky. Arra gondolok. Hogy a cenzúra nem örvendezne különösebben annak a témának, még ha a dráma a testőrség címet viseli is. Alig több, mint száz éve annak, hogy leverték Pugacsovot. És ez más, ezt önnek is tudnia kell, mint Boris Godunov története. Muszorszky nevetett. De mennyire más? Hát még ha annak a derék cenzornak bemutatkozik a másik iker, akit úgy hívnak majd, hogy pugacsov csinál. Ezt én találtam ki egy időben a drága árszanyi testőségével. Nem nagyszerű megérzés ez? Ilja a fejét rázta. Ne reménykedjen, hogy képes lesz meggyőzni a cenzorokat. Maga meg hiába próbál ijesztgetni, drága barátom. Nem tudja elvenni a kedvem. Korszinká esetéből tudom, hogy erre nincs leírt tiltó rendelkezés. Mire nincs ebben az országban tiltó rendelkezés? Morogta ilja. Amikor a pszkovilány komponálása előtt a szövegkönyvet Korszinká bemutatta a cenzúrának, igaz, hogy a népgyűlés és a felkelő csoport szavakat ki kellett cserélnie, Összejövet erre meg fejedelmi lovas csapatra, igaz, hogy egy célzás sem eshetett pszkov köztársasági berendezkedésére, igaz, hogy az egész népgyűlést pártütéssé kellett átalakítania a második felvonásban, de különben öntréfádelem, vágott a Nélia. Ha ilyen megkötések voltak akkor, tíz éve, azt képzeli, hogy éppen most Miért mondja, hogy éppen most? Ilia nyelt egyet. Ön szerint azóta annyival liberálisabb lett a kormányzat? Ezt magának is tudnia kell. Muszorszki elkomorult. Nem. Azt nem mondhatnám. Megölték, megfojtották a Boriszt is, mert nem tetszett a cári családnak. Pedig a rendelet szerint... Miféle rendeletről beszél? Ilja megkönnyebbült, hogy a beszélgetés sikerült elkormányoznia a veszélyes pontról. Ezt is korszinkától tudom a pszkovilányjal kapcsolatban. Miklószcár még valamikor a negyvenes évek elején kiadott egy legfelsőbb rendelkezést – amely szerint a Romanov házhoz tartozó személyiségeket csak drámákban és tragédiákban szabad színpadon megjeleníteni. Operákban nem. Ilja elülve nézett Muszorszkira. Ez igaz. Miért? Olyan lehetetlennek tart egy ekkora ostobaságot? A Boris Godunov nem trónvitorló. Ha nem valamilyen formában köze van a Romanovokhoz, akkor... De miért éppen az operákban való szereplést tiltották meg? Ezt kérdezte Friedberg-től, az akkori cenzortól Korsinka is, és meg is kapta rá a korrekt választ. Képzelje csak el, felelt a kérdésre kérdéssel Friedberg, mi lenne, ha a a színpadra lép és elkezd énekelni egy dalocskát? Ez bizony egyáltalán nem volna helyén való. És ha annak idején Korszinkának nem segít Krabbe, a tengerészeti miniszter, talán tudja rudas uram, hogy Korszinka nagybátyja is, majd a bátyja is a tengerészeti akadémia igazgatója volt, tehát ha Krabbe nem jár közbe Konstantin nagyhercegnél, akkor a Pskovilán csak Iváncár szerepen élkül kerülhetett volna színre, ami legalábbis reménytelennek nevezhető dramaturgiai változtatás. Pedig hát, Iváncár! Muszharszki legyintett és elhallgatott. Ilja végig táncolt az arcon a kraplakos ecsettel, miközben érezte, hogy a szoba egyre melegebb levegőjében a torka teljesen kiszáradt. Valójában azért kérte az ápolónőtől a teát, hogy Néma de érezhetően ellenséges jelenlététől megszabaduljon. Most azonban már várta és kívánta az italt. Ha mindezt ilyen jól tudja, Magyesz Petrovics, akkor hogyan reméli, hogy ez a terv, hogy éppen Pugacsov személye akár a testőrség oldaláról, de még inkább a másik felől? Muszorszki váratlanul kieresztette a hangját. Mert merni kell! Bömbölte. Ez az egy, ami megmaradt nekem. És ez az egyetlen, amit önnek és valamennyi igaz orosz művésznek a fülébe szeretnék kiabálni. Merni kell! Leírni! Megalkotni! Akkor is, ha reménytelennek látszik, hogy eljuthat a többi emberhez. Mert eljön! Minden igaz műnek eljön az ideje. És nincs jogunk lemondani a küzdelemről. A kiabálás kimerítette. Kapkodva szette a levegőt. Azután nyugodtabb hangon folytatta. Az előbb azt mondtam, hogy sok tehetséges emberünk van. Ha jobban meggondoljuk. Bármennyire igaz is ez a megállapítás, olyan jól azért mégsem állunk. A tehetség nem terem úgy, mint a gomba eső után. És még az úgynevezett tehetségek nagy része is csak a féle zöld szamár, sokat tépelődő ostobák, akik csak sok kötetes és nagyon is egyforma, halva született műveket teremnek. Ahogy mondani szokás, se fülle se farka értelme meg még kevésbé. Valami lényegbevágóbb kellene, ami a tehetségeket, illetve a műveket illeti. Lassan újra tűzbe jött, egyre ingerültebben beszélt. Unos, untalan a szépséget emlegetik. Ez pedig a legveszélyesebb ostobaság. Ezzel egyetértek, viccente Csak sajnos nagyon nehéz egy vitában megvédeni a mi álláspontunkat, illetve támadni azokat, akik folyton a szépségre hivatkoznak. Igen, mert mindig azon sápítoznak, hogy mi a szépséget támadjuk, és ezzel minden laikus sikerült elborzasztani. Mert a szépség, a szentség, aki ellene beszél, az ördöggel cimborál. Így azután nehéz meggyőzni őket, hogy mi nem tagadjuk a szépet. Csak arról van szó, hogy ezt a lényeget nem képesek felismerni, hogy a művészetnek nem egyedül a szépséget kell kifejeznie. Egy, egy épület akkor jó, ha szép homlokzat mögött szilárd és értelmes alkotás, ha érződik rajta az építkezés célszerűsége, és meglátszik ebből következve a művész értelme. Ez volt meg szegény vicsuskában. Az ajtó nyitását követő léptek az ápolónő visszatértét jelezték. Iljá még néhány gyors, könnyű mozdulattal a vászonhoz érintette az ecsetet, azután a hígítós csészébe tette. A az, az újságok? Az újságjaim? támadt Muszorszki az ápolónőre. Hanglejtése a gorombaság határát súrolta. Anyecska úgy tett, mintha nem hallotta volna Muszorszki szavait, körülményes udvarjassággal nyújtotta Iljának a csészét, kínálta cukorral. Csak amikor a hörgő lélegzetvétel azt jelezte, hogy Muszorszki újabb támadásra indul, és talán kiabálni fog, szólalt meg szopránya. szopránja. Jaj, valóban az újságjai! Már éppen mondani akartam, hogy kerestem Mityát, azért késtem a teával, de még most sem látta senki. Sugárzó mosollyal nézett a karosszékben ülő betegre. Amíg Ilja Jefimovics teázik, úgysem kell nyugodtan ülnie. Nem inna meg maga is galambocskám egy csészével? Muszorszki horkantásában benne volt a tehetetlen bosszúság, de a megadás is. Egyik nap nem ihatok még egy pohár vizet arra a szörnyű kotyvalékra, és a doktor megmagyarázza, mm. hogy a vesém miatt. Másnap meg soron kívül déltájt, amikor soha nem szokták teával kínálnak. Nem leszek képes soha kiigazodni magukon. Megkérdeztem a doktorurat, és ő azt mondta, hogy bizonyára jól fog esni önnek, Magyar Petrovics. Muszorszki, ahogy szándékosan patetikus mozdulattal a festő felé fordult, felemelt két karjával élját ellenállhatatlanul. Keresztelő Szent Jánosra emlékeztette, Ivanov monumentális képén. Íme! Krisztus jő, mondja a mozdulattal János. Íme a zsarnokság, szavalta Muszorszki. Ugyanolyan kifinomult, de a látszólag finom felszín mögött ugyanolyan durva, otromba és kanyörtelen. Hagyja már abba, kiáltott rá élje. Tudom, hogy tréfának szánta, de még így sem tartom illendőnek, hogy ilyeneket mondjon. Érezte, hogy a rendre a kelleténél erősebb volt, de nem volt lelkifurdalása. Nem lehet ezeket a segítőkész, kedves embereket megbántani, és ha Bertenson iránt egyre növekvő haragot is érzett az ostobának tartott tilalom miatt, az ápolónőkkel akkor sem szabad Muszorszkínak így beszélni. De az, hogy újság helyett teáztatják az embert, magyarázta Muszorszkíj. Felejtse már el az újságokat, és hagyja békén szegény Anna jegorobnát. Ő a bűnös, vagy az a Mitya. Hát... Mondja meg majd mityának, amit az megérdemel. Most inkább igyekezzen velem együtt élvezni a teát. Muszorszki meggyőződés nélkül sandított iljára, aki hátradőlt a széken, lábát keresztbe vetette, és látható élvezettel készült a teához. Egyébként is, folytatta Ilja a legkifogástalanabb társadalgási hangon, miközben magában retteget Muszorszki tévedhetetlen hallásától, hogy talán éppen ez a könnyed hang lesz gyanus. Olyan érdekes dolgokat mondott a szépségről, inkább azt folytassa. – Teához való jól fésült csevegés? – gúnyologdott Muszorszki. – Miért? – vágott vissza Ilja. Csak annyira értékeli ezeket a gondolatokat? Muszorszki zörögve babrált a kanállal. Ányecska odalépett és elvette tőle. Nem, dehogy is, Tizenöt éve ezt mondogatom a legkülönfélébb formában. Sajnos kevés eredménnyel. Ez volt mindig óhajtott ábrándom. Amihez már akkor hozzáfogtam... Igaz, valami bárgyú szégyenlőséggel. Már az elején úgy kellett volna kiabálnom, mint most. Nem biztos, hogy ez a célra vezető módszer. Lehet, de amikor az emberben erős meggyőződés él a maga igazáról, és azt is látja, érzi, Ilyen. hogy ez az igazság milyen egyszerű, és mégis képtelenek vagy félnek megérteni, akkor mégsem marad más, mint kiabálni. Ötszer, tízszer, ezerszer bele a fülükbe, hogy a szépség művészi kifejezése önmagában gyerekes életlenség. Gyerekcipőben járó művészet. Ilja elégedetten mosolygott a csészéje mögött. És ez az a pont, amikor a legtöbb művész megsértődik, ha erről próbál beszélni velük. Igen, pontosan így van. Mert, ahogy mondtam már, vagy képtelenek, vagy félnek felismerni, hogy a művész igazi hivatása, az emberi természet, az emberi tömegek legfinomabb vonásainak, ezeknek az alig ismert rétegeknek bátor megforgatása, hogy az... Eke hasonlatánál maradjunk. Majd meghódítása a művészetes közeivel. Töprengbe elhallgatott, majd folytatta. Nem tudom miért nem érti, pedig olyan egyszerű. Az ember társas lény, és nem is lehet mássá. Az ember tömegekben éppen így, mint az egyes emberekben, mindig megtalálhatóak azok a nagyon finom vonások, amelyek kicsúsznak az ismeret köréből, azok a vonások, amelyekhez még senki sem nyúlt. Észrevenni és megfigyelés közben tanulmányozni ezeket, megsejteni, egész lelkünkkel tanulmányozni, azután pedig, ha már tudunk róla valamit, táplálni velük az emberiséget, mint egészséges, még soha ki nem próbált táplálékkal. És ez nem csak a legfontosabb feladat, hiszen az embert, az tömegeket segítjük önmagát megismerni, hanem élvezet is ezen fáradozni. Örökes élvezet. Öntudatlan mozdulattal kortyolt egyet a teából. Ilia látta, mennyire lefoglalja az, amit mondani akar. Ha az élő emberek megértik az élő muzsikával élő embert teremtő próbálkozásainkat. De akkor is, ha a csak tengődő életet élő emberek jó csomó sarat tanakránk, ránk, vagy ha akár a zene farizeusai feszítenek is meg bennünket. Én hozzáfogtam ehhez. És folytatom. Annál gyorsabban, annál elszántabban, minél vastagabb lesz a rám dobált sár réteg. Minél vadabbul üvöltik, a feszítsd meget! Szeme végig siklott a paravánok tetején. Azután az ablak felé fordult, és a hunyorgásra kényszerítő fény ön ellenére mosolygott. Tudom, drága rudas uram, kedves barátom, régóta társam ebben a csatában, hogy ön Udvariassága, tapintata mögött, mégis azt forgatja a fejében, nem több ez, mint egy betegember öntelt locsogása. Jobb ráhagyni, illendő is. Pedig igaz lelkemre mondom, vidáman és vakmerően nézek a zene távoli jövőjébe, ami magához édesget engem. Kérem, ne ütközzem meg ettől a kevéssé sikerült kifejezéstől, és nem félek az ítélettől. Nem féltem már a Boris idejében sem. Két karjára támaszkodva megpróbált felemelkedni a fotelben. A bírák azt mondják majd nekünk. Ismét színpaddá változott szavaitól a világ. Ti áthágtátok az isteni és emberi törvényeket. Mi azt feleljük. Úgy van. És hozzá gondoljuk. Hát még mit teszünk ezután? Azt károgják nekünk. Elfelejtenek benneteket habarosan! Mindörökre. Mi pedig azt feleljük. No, No, én, no. madam. madem. Visszasüppett a székbe, liegett. Minden bíránk megkapja majd, amit érdemel. Tudom, hogy így lesz. Gyors mozdulattal nyúlt a csésze után. Anyácska kezébe adta. Hátra vetett fejjel a maradék tehát egyetlen kortyal küldte le a torkán, majd a csészét az ápolónő felé nyújtotta. Tudja, rudas Uram, hogy miért mondtam non, non én non, madám. Ismeri a történetet? Non, felelte Ilja is franciául. Pedig érdemes megismerni. A Smolnyi kolostor végzős kisasszonyaival beszélgetve... Maria Fjodorovna Czarné valami történelmi részletet illetően hibát ejtett. Hogy mi volt az, nem tudom, de az évfolyam első Volkonszkaia hercegnő erre azt mondta, Non, madam." Mikor pedig a cárné rendre utasította, mondván, hogy nekem nem szoktak nemet mondani, kedvesem. Volkonszkája azt felelte. No, No, eh no, madame.